bai e, urtero bisintxotako enda jakob estetako aurkezten da spektakulu bat berezi bat eta aurten e, ostoak e, autatutugu, diakinez batitugula talde amaren arabak hemen ipagaldekoa suberotakak e, sei aizpa kantuzari kan direnak eta gero ere bestaldekoa e, Ta, musika talde bat, e, jakinez, uh, batek, uh, badela, bayonako ere musikalari bat, eta gero iruta, irugagan talde bat, uh, ere, uh, ergenteriko ingurukoa. Eta, in, ola, iru talde horiek hemen endaian uh, aurk, bere spekatu gauri uh, aurkestea, importat, importantai dure ziz, zizaigun, e, jakinez, hemen endaian, baditu gula, bai, uh, erri... Uh, beste aldeko eta hemengo jendeak uh, bizitzen eta ere uh, ikusi ditut baionako eta baganeko jendea pozik uh, behitzi izango dela uh, ostua emankizunik ikusteko zen eta uh, batzua batek esan dit uh, donostian ikusi zuela eta merezi zuela beste, em, beste aldi batez ikustea. Eta uh, agas pose gira hori uh, ostuak uh, ematea hemen endaiako bisintxutako. Bai, izan ere, ba, bueno, ipatu duzu, ba, nolaz ba, itegoaldea eta iparaldean hasten ditula ikuskizune honek, eta ba, artearen aldetik ere, ba, musika, kantua eta dantza hasten ditu ere, eta beraz, ba, benetan, ikusteko polita den ikuskizuna da. Bai, e astean esan dugun bizala, hor e bat dugu para da, hor, e kultura eta gure um, bai eta dansa eta kantu eta hor gen e, elkartzea eta el, elkartasun bat e, bai paraldetik eta egualdetik eta hori hemen gainez lengo mugan edo eta hastean esan duten bezala bain daia izaten alda ere bida, txingudi bidazoako kapitala.